that i would not i I'd be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 Már a kezdet-kezdetén megállapodtuk, hogy könyvelőnek megy. Minden más ki van zárva. És bocsánatot kérek, de én mire strapálom magam? Én is hiteles könyvizsgáló volnék. Egyébként, ha a tanárónak bármikodja gondja akadna ezügyben, csak szóljon és segítek. De klasszikus gitár, arról szó sem lehet, kedves uram. Tessék, megszerezni a könyvelő joglevelet, és a szabadidejében annyit gitározhat a fiatal úr, amennyi jól esik. Erre a srác összezóan és bőg nekem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 Kilenckor a blokkoló tanárok a blokkoló óra tövében azt tervezgetik, hogy átugranak a sarki gázháusz sörözőbe. Hátul ülünk le egy asztalhoz, és karcsóba kérjük a sört. Mindenki kiszáradt a rengeteg beszédtől. Isten, micsoda este! Elmesélem Arlin Dahlbergnek, Connie Kollernek és Billy Tannak, hogy a szöveszántban töltött éveim alatt, érdést mond egyetlen szülő, egy anyuka kérdezte meg azt, hogy a fia élvezi az iskolát.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 Annyira megviselt a fogadó óra, hogy túl sokat ittam, és másnap reggel ágyban maradtam. Miért nem mondtam meg annak az anyukának, hogy fényesre nyalhatja az írseggemet? Egyszer sem fordult elő, hogy az órámon Bob Stein beült volna a padba. Talán a kövérsége volt az oka, minden esetre azt hiszem megnyugtatta, hogy a széles, tágas ablak mélyedésben foglalt helyet a terem végében. Mihely letelepedett, rám mosolygott és integetett. Jó reggelt kívánok, Mr. McCart! Ugye, milyen szép napunk van? Minden évszakban kigombolt gallérű fehérinkben járt. A fehér gallér ráfekült két zakója szürke gallérjára. Közölte az osztályjal, hogy ez a zakó valaha Orzon volt, és ha egyszer összeakadna vele, hát volna miről beszélgetniük. Ha nem lenne meg ez a zakó, akkor persze nem tudná, mit mondana Orzon Vellesnek. Az ő érdeklődési köre ugyanis egészen más, mint a neves színészé.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 Igen, igen, Bob, de mi remész ezzel a jövő héten, amikor Gilgamesből írjuk a nagy dolgozatot? Az micsoda Mr. Mekkort? A világirodalmi szöveggyűjteményedben szerepel, Bob. Aha, még emlékszem arra a könyvre, vaskos kötet, otthon megvan, és apám szokta olvasgatni belőle a bibliai részeket, meg ilyesmi. Tudja, Mr. Mekkort az apám rabbi. Nagyon örült, amikor megkaptuk a tanár úrtól ezt a könyvet, benne a sok profétával, mege félékkel. Sőt, mondta is az öreg, hogy maga biztosan nagyon jó tanár, és be is akart jönni a tanár úrhoz a legközelebbi fogadóóra. Egyébként én is megmondtam neki, hogy a Mr. McCart, nagyon klasz tanár, leszámítva, hogy van egy hepje a tollal, meg a papírral. Na, ezt hagyd abba, bublé, szíves. Belesekukkantottál a könyvbe.